відказував йому полковник. «Наше діло – продавати рибки!» Коли чутка про те, що полковник не хоче нічого знати про становище в країні, бо багатія зі своєї майстерні дійшла до Урсули, вона засміялася. Її напрочуд практичний розум не міг збагнути, який зиск має полковник зі своєї комерції, міняючи рибок на золоті монети а потім, обертаючи ці монети на рибок, і так без кінця, і що більше продає, то більше повинен працювати, щоб підтримувати це безнадійно зачароване коло. Як по правді, полковника Ауреліано Боендіа цікавила не торгівля, а робота. Йому доводилося так засереджуватися, ставляючи в оправу лусочки, укріплюючи дрібненькі рубіни очі, шліфуючи зябра та приробляючи хвости, що не лишалося жодної вільної хвилинки для спогадів про розчарування від війни. Точність і тонкощі ювелірного мистецтва вимагали такої зосередженої уваги, що за короткий час полковник Ауреліано Буендія постарів дужче, ніж за всі роки війни. Від постійного сидіння в нього зігнулася спина, від тонкої роботи зіпсувався зір, але зате він здобув душевний супокій. Останній раз полковник займався питанням, що стосувалося війни, коли група ветеранів, яка складалася з лібералів і консерваторів, попросила допомогти їм домогтися обіцяних урядом довічних пенсій. Справа з їхнім затвердженням так і не зрушила з місця. «Забудьте про це», – сказав їм полковник Ауреліано Буендія. «Ось бачите, я відмовився від пенсії, щоб не мучитися аж до смерти, дожидаючи її». Спочатку його навідував вечорами полковник до Маркес. Вони сідали вдвох на вулиці біля дверей будинку і згадували минуле. Але Амаранті було несила зносити спогади, що пробуджували в ній, коли вона бачила цього стомленого чоловіка, чия дедалі більша лисина, вже підштовхувала його до безодні передчасної старости. І амаранта діймала полковника Герінельдо Маркеса несправедливою зневагою доти. Доки він почав приходити тільки у виняткових випадках, а потім і зовсім перестав. Його розбив параліч. Відлюдькувати, мовчазний. Далекий від нових віянь життя, якими повнився дім, полковник Ауреліано Буендія потроху зрозумів, що таємниця спокійної старости – це не що інше, як укладення чесної угоди з самотністю. Він вставав о п'ятій годині ранку після неглибокого сну, випивав на кухні свою вічну чашку чорної кави без цукру і замикався в майстерні. А о четвертій годині дня проходив галереєю, тягнучи за собою табуретку, не звертаючи ніякої уваги ні на палахкі кущі троянд, ні на розлите довкола сяйво сонця на вечірньому прузі. Ні на зарозумілий вигляд амаранти, чия повсякденна журба явно шуміла у надвечірній тиші, мов кипляча вода в казані. І сидів на вулиці доти, доки дозволяли москіти. Одного разу хтось із перехожих насмілився порушити його самотність. «Що поробляєте, полковнику?» «Та як бачите, сиджу», – відказав він, – «чекаю на свій похорон». Отже, занепокоєння, викликане в деяких колах тим, що в зв'язку з коронуванням Ремедіос Прекрасної ім'я полковника Ауреліано Буендіа знову з'явилося у всіх на вустах, не мало реальної підстави. Проте багато хто був іншої думки. Не відаючи про близьку трагедію, жителі Макондо радісними юрбами ринули на міську площу. Карнавал досяг уже своєї найвищої точки безуму. І Ауреліано ІІ, який нарешті здійснив свою мрію перевдягтися тигром, ходив щасливий серед неосяжного натовпу, охрипнувши від безперестанного рикання. Аж ураз на дорозі з долини показався великий гурт ряджених. Вони несли на позолочених ношах жінку, чарівнішу за яку годі було собі її уявити. На якусь хвилю мирні жителі Макондо поскидали маски щоб якнайкраще роздивитися сліпуче створіння в смарагдовій короні і горностаєвій мантії, яке здавалося наділеним справжньою монаршою владою, а не отією мішурною, що створюється з блискіток і пап'ємаше.